susmenen motibuan ona astrakoa ganbarate datorz eta motorrak beraberik txuau ia sobe pelarri sai 12 e, palotza sointzako eta fabrika astako amanatu Batiko moruen handen daka eta iban teknikagin morue Nekona islari moruen ibiliko batzu gana Gutsu gara bera gaur egin gara guenaren Betalin gurun txentruik euskal taldeak gau zen gaur egin pintzionatzen atope Eta bero ba, bera inpita gero zibatak ikau Hurtzako gaina leko urreku Eta espero ezagatea olan nirek dutxu Eta saugentzako, berri pasuntzako, metaz barri zintonizatzen basa duz handiokan. Lato Meretzi Punto Zerian zabizela. Metafabrikan zintonizatzen zabiz. Ba, aztako gombaratu gau bizitzako suzegin emlitu dute. Eta, bueno, biaren Metafabrikin irratza dugu ahi mogotza gaur eur erdiri. Horei, Asterenak izkak toberi emoteto, Asterenak horak iso tepotea. Ego ere, sintonizu esan gara. Bera taldi gohira gara. Trantzi txik. Trantzi paraldeko enguruteik batoz. Eta silbera bezdizio da. Eta bueno, bera amaitxu gala, ba, lagotzu bau. Eta gara, ziren mogotza. Ba, Euskal Herruko taldiak, ibuskatzaren gemotean, eta segontzako sartzen. horretu eta nu meen ez dugu, horrek arrasateko talde bati 2 mili eta 2 garren sortitako talde bata edo da black folklorik utxendabe, daiko potenti azpati xam nahi natxe parate bila ba, kaina azkomanda ben taldire eta gaina zangurratxok izan di eta eurak inzartuko zatoz da nu meen, edalutako itxerapenaren erezia, zo guntzako Zinaztata. Eta, bueno, esateko, ba, neko zangure txuk izan dizela euskal erdur maian, talde asko ikesti Eta, hon, ehudak er, las batea, ba, beste euskal talde batea asko goa. Gaur egun, nien er, heavy metalin gurun er, sustatzen dabeena euden ardu. Eta, ehudak, etorkizun beltzari. Esateko, honek, ba, gernik eta zornotzako jentik osatutako tal direla. Eta daudak elakotzu hau, metalfabrikatik, torku supelitza, ilamaztiko surti. esatu ba, goia e, sortitako eta sortzile sortutako taldea dela 2010an galdeko esatu zintzkoramente. Goia e, bini eta amarri bini eta maisean ba, ba maketago eta edan legeko disko dira. Unikiarren maketiko eta diskiko dira. Ba soramenaren balisuak eta nahiko xebin metal potenttsunabe. Ba oro aspaldeko suitagar albo bat laga da beste besteik ez Gero hiri bihotza eta ba, konbentateko, askaldiko partez, ba, heavy metalin gureun, ba, eudak isan du gela nikotentik lektun Eta esateko, ba, kantante bi eragisela, osake batean, eta animaten bera eudalena aurreatzea, ba, kontatu nukili. Eta, bueno, eudak e, abestise amaitzen lagotzu gau, eta erke beltza, nagaraztik esurti, abestisea etarkizon beltza. Ba, Euskal Herritxik eratorren, heavy metal, talde, potente. Asike, bueno, honekin namatxute, on beste talde potente bat fungoa, eudak aestetik di, nahiko detmelodiko ba, tekniki jubetxen dabe, eta esateko ba honek 2000-2000 ingurun hasi eta ba hon dala bost urte arte ero ezin forma talde morun, eta maketa bat grabatu gero disko bat grabatu lortura da be, eta bueno aménato zeurak bizketxarrati ondartu ditatos a estetik zehaintzako metal <totipa> Eta hoge eta besti saz, ba esateko gaudan lelengoko el dizku komplementa eta akarira eruela Koztakue baki egabendak hauz, martxan daz, laupertzen dako esatzen dabe Eta e, bi anaxari, ikerbelagila da... Ba... Dabela erena jasi... Beste <laughs> izinaztuaztala Baina, bueno, bero besti bajizten Miguel Maneiroak agarre Eta hon momentu fitxera abena, mondson Bertsuarra eta hontzu da kontzertuko eta astegile motego bat topera eta esateko bai espererau metal fabrikan balasteko txime hurren zerbitzu geru ba sose montateko. Esateko ba ullo gero asko ba, kostatago gero askoren disko batean ez ateria eta Suzanne zen Eta albunen basoa du Esateko ba, euskoneerru zen minoneaz batea Eta adur eta iot Ion erutako bat izan izinela Eta edo ane diskoiko esan gure atsu guna Eta edo du albunen basoa Iraganeko bine erna hartzutik diskotik Ixai eixi hartitzen dakat Zufri hori atxetatpioa Ia sartez dan <gülüyor> Esta sonan da ia sartzen da ben Eta bueno Azkanen ba, e-hame dator ariumen basua Ira ganeko bide markartxotik Honek esan bat mili behatzen dela Ota malo garen sortu sinela Da bone pepillo bat urte daruela Jotake, nacho kontzertokitxei motoko aukundi ukira ben diskografikak eta behar batzatik ibili bizen, ba adur eta hilbeltzeaz bat ega tri hartzioz gero, eta hukibene pareba propositio kanpotik eta joten ibiltzeko. Eta honeko, ba, black metal eta euskal fordokorien aztaten dabe, hizkuntza paganoaz eta bueno, esan bat mutrikutik zela ahi uen basoa, iraganeko bide malkartxutik. eta da mundu, ikusten ari Mayan. Ba, hurra eta biskabe bikusitu garaeus. Embarradi eta ihotzea ez Esateko ba honek komunikazio gutxiago handitzen ala bulletintz berriaz eta entrikoko gastatzen eta esateko ba direkto supotentigarrela eta eta naiko disko kaineria sotori askusena eta bueno, on, eda, edana besti batez lakotzu hau ihotz ezin atzera voltatat zuentzako metal fabbrekatika. eta korre jikotze ondarretik izan dut, baina elazarte horiak utizela gaineratu birdot eta, bueno, izateko bini eta behar dizan ez hortu zuen lagutzu gara-bera eta, alde dengo bat egero, disco bat ea zotorri askuz eta, bueno, hau lau zuze gero, baina ez dakit eta, baina, IJOTZ, LATAPERETZI PENTO SEIN METAL PABRIKATI Etik, eta on beste talde euskalduan batez fungoa, jakin euskal herriko metal mailan bat zintzu taldera zen gafizela ipintzen, eta on zorgetea fungoa, egu dake urbiletik ertaten gaskuz, egu dake eta nahiko diskopotentik grababen, honepe nahiko urtetxu darue, 2018 gurutik azizin eta gaur egunea ba, nahiko gulu zinik handizin pira ben talde bata, eta, bueno, amendizek, zurentzako, zorgat! Bueno, baka horre aztelen eh, bajarattsuak azgabiz eta margatuko eztasua baina epestel absur batukirau 2.000 eta sorti izan da baino 2.000 eta bat zinazitxako talde batat eta igualu lagarintzua bai bainik etxibatu bat egu eta esateko ba, biogenocidetizku bat abeneela ba, 2.000 eh, eta margarren ingurun graba ben eta ba, topini giliri ba, e, Napalias bai joko ben eta bueno, ba, bermeotik ato zebrak sorget Ia orri eta dik gake en metalfabrika sasela 49.6 sintonizan eta on sintonizabazu ba jakin ba utzi bera ja askusela e, gurean bitau berezi eta bueno la rengo bermeoko la capilla ne on saltortu batzik goberba amedixek gorantzak on bitzago etzepase eta edan konpaizia gustiai se boloneko guapo montaden baina organizazio neko ondo on Eta esateko, ba, inguruko talde potente asko onzinela bertan, eta oso ondo gusagela. Eta eur dakin, ba, looking for announcer madrileinuk onzin, eta geixen day choose izan zen, ba, tita dien eke moman kontzertu, nahi konten zuete potente, gizten lan bintatzen monta den. eta looking for announcer ba, oso kainero txikiteko oso potentzi baiei eta bueno, amo dizengu la capilla bai eskari asko, zixak, jakin gaur e, Gernikar lagunbi egetorio askuzela ba metalfabrikanen parte Artura benak, da pillo balauntz eskunak eta bueno, beste bat ba, aparte de lagundu, barro-barroin marro itxan sartutei ukitxendo goena eta bueno, ba lukinforan lan zerreaz amatxute gero, ba bueno, hongoaz, ba eudan presenta zinekin, da eudan presentako diz esateko, ba eudak Gernikar atizela guletzan miserikuta kauza pentsa eta, bueno, ia eurak zelako tertuz lusikoartezkuz. Atzalde hon? ni egia naz? Buletxeko, ba, jizti da honan, nik egiz izan metalfabrikan lagundu behin ez dut eh? Saltzan eh? sartu da benen, nire eskerrekoa da? Bueno, ni lea naz. <laughs> Buletxeko, gitarri, jote da honik, buletxen. Bueno, hame esateko, o sea, lagunduaz Ya nahi <laughs> marroi, ja nahi kuxaren dala, nahi ezti marrona eta euki... Ez marroi hori, guztora etxen dizen gauzak eztiz marroi, jai. Bari, Ambiente honien ganera. Pio ba launtzea eskunea hau, eta, bueno, ba, gutxura bera bide eratuk hau, ba, bulleton miseriai bizkaten entrebizti, ba, nuen diketan horak utakarren. Eta gutxura bera, ba, noi sortu zantaldi, ez? Ba, beti xaren da, noi sortu, zelan sortu... Bai, bueno... Taldi eberez, bi miletaz hortzik jen edo holan. Azizan, igual txartu hau ebaz, ni kezatio, ni ni nintzen honen. Baina, bueno, azizan apurtxu bete, Iparraerreko... Lokal, sarratan ba, fizinio paralelo baten moduen, ez ta? da? Atontoka, atontoka, taldi hitzen joan Eta, bueno, azikerako gauzatan... E, apurtxu, ma, albora, bez? Baina zen, gaur egun, taldien hasikeratik lea dago bakarrik, eta gero... Ba bigarren denbora gehi jendarana neu ixen onaz eta beste taldeki ustilek aldatzen joan dire eta gaur egun taldi osatzen dugu idurrik abotsien e, leak eta Mikel Alonsoke gitarratan Ibonazkoek baterilegas Ibonazkoek hosta e, beueltela bain baterilebeia bakarrek abotsa fatiako buletzen goza guztio joteko eta neuke bajue goto Undo, undo, eta adibidez, bimita sortu zen, sortu zen duen, Gutsu grauera, Ero Buletazizala, da zezuma tempura pasazan Gutsu grauera, maketi eta zertu zen harte. Ba, bertan urtien, bimita sortu zen eta gendu, eta gendu zen lehenko, komposatu gendu zen lehenko lau bostkantagaz, ba, hartu gendu zen ni, lau izentzien uste dut? lau kanta da eta un demo bat, segizien, bertan lokalien grau bat, ba, pura teukitzeko eh, zeu zer, materiala erakusteko jentiri seretzen duguen edo gitxigora beraz ere ikuseraik etzen eh, dogule. Da esasuei para guerra, e, esa eh ensaiatsuela, e, da siratik hasai para giren? Bai, de hecho, taldi bertan, o sea, ia iparragirren a ber, ergia kondo kontatu historiak, bai, bueno, gabe <laughs> bat geixo, o, o sea, kondukot. Eh 2008en hasi gine joten, bai, claro, e, orduen oin sortu gen duenek edo onginenak e, buletzen orduen harinau be beste talde batzutan joten gen duen orduen jago inen iparra girrebaruen sartunde beste talde batzukaz oin beze hitzen dugune batzuk e, mantentzen dori eta... historizia da sortu gine... hasi e, ginela joten elkarregaz ze antzeko guztatau dukitzen gen zen, eta antzeko abeltzen genuen igual lokali negon da oa, apuru bat improvisetan azte joten da zon gen duen, kojonek ba, ze haitzik ez dugu etxeen ez ez proiektu bat edo beste Da, holan, jensan historize, gehiago. Da, adibidez lelengoko maketi. Ero, hoxe, ba, lau abezzi, ero, bos graba duenin eta ba, kontzertu eta emoten zen duen. Ero, maketi graba arte zen duen pentsa moti. emoti. Ba, uste dut, espaina eskonfundiuten, jogen dule e, Iparrageren, Rock and Rallyzen lelengo konsertue eta gero permion kapian, gagoen arrok bat eta gero os, oi, urrengo urterako, osea, bimi... Es... Confiute nao, fechakas... Ba, bueno, orrako, e, bigarren konserturako, irugarren joki jauki genduen maketie Baina, badiñotzu, dizen salga, lokalien grabata... Eh, bueno, Zabalagas, Sarko Zabalagas, eskerrik asko, por ciltu... <risa> eta apur bate agro edo... O sea, Maketi ze graba zuten, sube que, sube en lokalien... Ba, ba euren lokalien, bai, Sarko ren lokalien... <risa> dizen salga, bai... Di? Beti zehen da ez, azieri bau zein grauaketik izanik egin, balen bebaia igual rolo digitala eta bezane asko zartute egoten... Ez, ez ezan... Hubeidea askorik izkendu dauki horretan gauzatan, hinde ez teko askori baina... Bateliz, ez de logo zein izan dispareta... Zaten dara izan zene graveta... Trigger barik, ez ez Hor txek zehen diper ez ba, soñi webera bizkate... Oso, potentia ba, potentia ba... Gero digitalizateko maztera gaitxeko eta hori Bebeti saen da komplikaua Latibites horrega Sezen zaseñe dukizenduen horregara bat Gero lau la abesti, bosta abesti Baze aurra, beire ze, txeko asmoaz Hombre, esan Zitimoduen karta de presentazion bat Osea, beste, beste barik Esan izen jakin gendunezken dule graba Estatu batuetako <laughs> estudizionenien Baina, Baia Zan San sergurie, da, lehengue, da, ilusinantie Eta hori, apur batez mobi duteko gauza bat, osea jakin gendun, jode, ese... ba, gero eurrerau igual, ezken dut jakin ez, igual horrek kanta, edo igual kanta barri ze, edo grabako baga gendu zen, bai klaru dala klarudala, izintzala hasiera bat, osea asierak beti xaten digaina piskatek komplikau, esango, es? hombre, ba, dino ganera lekueto paten edo estilo apur bate zinkatu barik, hion Hombre, bertan momentoen diferente ikustezu bai, eta orduen emotetxu oztiz edalaitzen zau zena eta gaur egun igual ikustezu hori eta fuh, ez dut, bueno, bera referentzi moden hundi nato arranja ondo dau, baina lehkuten geratu ziren narego zabe bai. No? Da, bueno, esti estiluk aipatu zuaz, da, orduen berat bubiltas izanen zelako musika estilu, zelako, arlu jorratzen ban, erose, zainarekin ikustezan duen zegoen influentix izan zain, zan influencia talde aldetik edo estilo Bai, estilo Athletic zer naizenduen. Bere libertsat yes, neku xabalak izan gara la beti, o sea, apur bat orain be bai igual bideratu gara gei hau desmetalerantz edo. Baia neku xabalik ikusten dut denipente, bueno, ni bueno, ustez apur bat neku xabeli gaus, o sea, sta bakarrik desmetala, dais gustatzen solo heavy jack. edo old schooleko old school soloa e Incluso Ariño Kodiskoan melo bueno, diskoan incluso melodie zeketa o en plan metalcore edo. Vale. Apur bat, eskara sarratzen. Eh. Anipentatu da sikeran bai, ez dela ideie moda negon sa nahapurete metalcore eta, bueno, aunque aunque seguno zo horregaz, baina bueno, ba orduan <risa> horisa leitsena eta gustetzi askonda. Gaur vale. egun ba seguron dio mod Ez ba, ginen hortik aziko ez gendu ningo horregun eitzen duguna Bai, bai, ba, ba, aprubat, aprubat, aprubat etariko, es, es bakarrik, bai, hori egitzen da, bai, alandade, osea o Sartzen gendu zen Zagitzen, zabeti aprur bat denetariko, ez ez bakarrik Netalkore tipiko breakdown Ez dira ez, ez, aprur bat topetan gendu Zagitzen no. ginen du, zagaizu sartzen Bueno ba, ginen teknikaren izan da sartuzki mm txerarela matching de isu bete ipatu senduen, ez? Ba, berarterian saltasun klas joan biskatungiarzu. Ba, ore ge, eran de gisu senduen, holakorri u besengatzen. Ba, bueno, jaque eskatute gisu duan, ba batxindet lagotxo biskatun. Brake batengu, e, eta batxuket pel lagotxo. metalfabrikan, fabrikaren. buletzen dine, buletin meseriko bi hemen Tertulian, da bueno, eh, ba, entrevistatuz e, jarraitzeko, ba ba leme makete komentaro, es, lelego pauzu, ja sinene arte. Zenan ikusten zuen, ba, gaur egunean, adibidez, papi bat urtuta gero edo baten pori pasata gero, ba zuen evoluzioei gaurtik eguru, gaur egune arte. Nikuste Ni dut eh Ba musikalmente gogortuten eta teknikotuten juandala Baina... Igual ez da izan... E, Gaur eguzta bakarrik Gual laretan denporatan beguztan, naskun zen gauzago gorra bat eta hori Baina... Egi <gusten> e, zizango, egon duzak ekin joten bez Eta... Burka ba, burka heu... Te, Teknikamente azten juangarela Ba... Ba musikan... Gaur e-muzikan bai hori plazmetan juanda burtsu bat Ba... Basikamente gogorrao eta... Teknikot hau... De rosan gozandunea parte de tempori eta evoluzionatuen bajoa da eta esun musti ba gente barxe torti horrek aldaketak eta ba positibo izan dizien, ba kentik be aportara bena taldin. Hombre, eh, bai, bai hori orain da. zenbat eta idea gehiago duki, o sea, azkenen horrek aberastu eitzen dute bai musika, bai da igual complicado haue be... ipintzi eranok Exactamente, baia i pentsatu da nala danetatik ikesan dela pero musikalmente danotak azue ikustegi bardineu, gusto Bardineak... Bueno, eh, antzerako, punto batxutan kainzi dutengo eta zabezte batxutan ez, da hori, balea, esan den moden horrek askotan egual komponio duten sauzinien, ba, buruko mingiz jaun goten baina... Me, era berien ba, bebaia beraztu itxende burtsu ba, bete itxezunero, eh? batek bakarriken gogan nana edo ide, ideia que punto bardineetik urtengo azien beti Ba, eskenen monotona, ba, edo dixengo, zaino, enkanta guztiak antzekoa, ba, edo dixengo, zaino. Ordu, ez eh, da, batekomponituen da bela, ero, danon artiakomponituen zuen, zabezti xe, generalien, generalien eh, leak ekarten deuze, ba, eh, eko eh, horrizko lezino bat, edo, bera, que ataten deuzen, eh... librutegize. Oie, vale. <risa> <risa> <Muy bien>, gordeta. <risa> Eta, hori ba, bera, ba, kedo, generalien bera dalako, eh, baina beste nonak, bera, bera, idea principal bat, eta hortik asten gara lanien, da gero danan aportazinak e, sartzen dies generalin ez dakitxe egon bada situazio bat, kanta oso bat nono kekardeuena eta holan geratu dana Bat Baina, gara luetik esatzen bat dintzaten dela Da bueno, ni que ba, aparte de maketi, e, dakar jakitun, e, ba hoixa, ba, miserik berak zumun post mortem descubraba wala. Bueno, disco Moreno está y considerado e, sobrese neste semana. A maketatik eta horra, ba pauso hondisi ikuste eta ikusten da bai, ba disco pariren eixun pauso, es un, un disco bares grabat en Javier Cela vebak Eta dibide, se osekomentateko, sumen post-morten, neneuk izenduene, e, e, ba, ez e, eh, bueno, ge da, ebulu ziñoi, egon zazenet, gente bardinezazen... Eze, soein gehi... Bueno, gehiago gauz, konponi uten ditsengo dana, edo, no, disko edo, beste bostkantako... bostkantako maqueta bat, edo, bueno, usun modu, e... Eh, bai, egiz, esanestak egu... Zer izen goda, mo, de, deko gondiruek esango zer izen godan, baina, <laughs> maite, holanda, holanda. Baina egiten esan, bai, taldekide barrizekas, zonoia de barrizeka sartu dies, eta baina, barri barrizeka sartu dienien, bai, ez dutxegoz, arratu aterik eseri, ez da, baina sartu dienia proiektu batean, zara, Azkotan, pentsanaguta, azkotan ez dugu igual lapurtzioz de pompozuz honetan dugu, baina Buletso Miseri talde moduen ya, konzeptu moduen handizagoa da, eh, dekozen taldeekide bakotxa baino. Osa, seguru baurrengo kampaina baten, eh, ba esgara dugu igual bardinek, Baina, proiektu bere bidiz, segiduko dugu, osea, enti dade badeko, eta evoluziño badeko taldiek. Osea, nahi zuzan, taldekide barri, saketor iriserin, baina, bela buletzo miseri proiektu moriun ja guanela, ez? Hori, hori, apurtxo ez sartuten dugu, osea, biar bat eitzen zatoz. Zure da baina zure da portazinak, buletzo miseri Osea, gote Eta, ba, beh, hartuko dez talde baten, edo dez, edo, bueno, hardcore, edo, bueno, etiketi estakiz, bine, bulitzu, miserin eta, abertu zehal zu aporte gona. Eta, joe, bateristeoarekin geratu binenean aspaldi bebai, ba, et, eh, proponidu eskusen, e, mercenarioak eta alame, beba, baina guk ez gendungu izen, baina, aparte, ezin esin, guselako pageu bez, beh, gehuke desan da hori hori eitxe hori bez, baina datorrent aldekide jakitxe hau bueno, ze gu doguen, ze aldo zei pinizuk, honen alde? Bueno, Hor metalkori haitxoate zuelen Metalkori, det-metala, gaur egin ezazuek, ba, det-metala gaizu bat zuela, ba, melodikuri ez daiteetet zuen zaren ikustezu ezuek, baina metalko horrean ez zuen, zuen, ba, ja zuen pero... Hombre, esan deuna, esan ediak ez. deuna, bat Gure guztak behar Apur bat oin aldogu egin gehi jau aldogu diretu gehi jau e, gehi jau gustete askunera edo lehen ezkendu nire ikusten aini errez orduen orkaldetik bai oal bai bago ez kaina gehi jau sartzen baina, bueno, esantzuten lehen be bai ez dugu izten ez eberes aparte oza, ez dugu o sea, ez dugu ez Adibidez, disco barrisin, etxen zabeizan pausuk, bizka pintzela da batzuk gombazenke, pista batzuk, nondiketan nahi joko zuen. Blastit gehiadeko, eh, Black gehiadeko, Black agaznaiko emozion eta gauz, beha, eskori da bai azkenien eh, urtiek horrela da zela teknikamente gehiago ikeste zuz ure instrumentoa, baina musika gehiago gai intzutezu, influentzi gehiago eta rekurso gehiago ikeste zuz, eta... Ba, guretzago nikustuz bai izan dela sartu iakun rekurso bat e, espalditzen edo hii bat ona Black Metal-a Dez, Deza, beti euk ingo referentzi moduen, baina ondo etorri asku Black Metal-an ikus puntu, eh? Eta ba, hori gerten da Eta Blasbitek ba naturalo esimen, egual ez ginen, eltsen da hain ba, eltsen gara Kluso trasmetal lue trasa besartu dago apur bat Bai, trasa... trasa emozionetaz, beba, <tose> eh? Grazia, grazia esko etxendo eskunt gauza, <tose> o sea. ba, ba musika estiluk atxik ba, egin baina el letrak Zeran, eh, jorratu zuen el letrak, se... Se letrak, euskera saitxe zuen Aportu ongara hongaradu da... Azkenengo epetik... Eh, bueno, azkenengo epetik ez... Eh, purifikatiotik pentsa egondune dela importantia eh, konzeptu bat emotie albuneri, ez da, bai bada epe bat edo epe bat eta... ba harti segidute eta zelan guk euskera azkantetan guen, eta hapentsu, ba, metal estremo haitxe mazun, ba, konzeptu haizu, zer estremo haizien bida De, Bueno, ez teko zetan, baina gure hori izen da Eta harinaoko diskoa aburtu dute erleginoa, seokin da seh, ikusi eta ohingoak <coughs> igual, konzeptualmente, zeh, ba, black metal ere lotute, bapentzugu ba, euskal kultura pre oso black metala aldala izan. Oza, pagano, eh, kutsu... Bai, hoxe, bai... Kultura euskaldu, historiko oso pagaune izen da beti Folkloretik bizkatetor erana eh? Eta hortik edo az tiroa bai Da musika... musikan influenziak ora borrek, ero... Ba, nekitzu tesan, eh... Le letran partetik, baina nupestinho ez dugu izartuko ba, sampleren bat, edo hori, ba, ba, beti Ba... Da, gero, elburu guztako bat ez, eh? ba, on... Disko barri sezabizek dira atzen, bai, diruz, ba, segun zelan zabizen, ba, holan... Gauzatu balizango zuela zelan ikustezua, medizuk topateko ba, graba zinai, bat zegoen neizuen graba bat lortzeko? Bueno, azkenien e, gaur egun est, e, alde batetik, edonok alde lortu, kalidade desente txubat, dela amagoztoi e, urte alzagan lortu, baina asko bie norberan etxe, baina igarri e, txanda eta gurik uz puntutik Ba, edo filtro bastante potente bada nokisten izten deusen, bueno ez diruek edo nok inbertiuten deuen inbertiuten deusen bere rekursoak e, grabazinode esente bat hitzen eta horrek ba entzuleri impacti zuzu so, igual ez duzu hiberte baina ipelako kalidade musikalmente kalidade itzel eskua dekon talde bat entzute zute jatzu sartzen ez dutzu impresionetan beste ba medio tecnicona kas eta modu on baten grabeta dauen beste datepaina askotan esuden da bai ba igual vera sonido calidad diren beixo estormo euki baik ba igual beran berataldi eukileken ba musika estiluas batea ba hori soinu lortzi ez beran personalidad dias batea run soinu lortzi sonic ostaxue hori soinu lortzi Zabe que questa suela, seguan ero gixen bat joteza se, ba meritsu ke ser eskintzuena narabera. Bueno, asken ni enegiesan guguhaiko guz, eh, bueno, Euskal Herria da incluso iguale eh, España arrestatu eme bai, ba igual eh, estudio referente batzuk eta guguhaiko guz kontrol eta da ba, mas honos hasen au soinu atakosu, honos hasen au bestie. <laughs> U direktoa tan gukurean plizietan dekoguna, gero ba, eta gehi borobiltzen guaz, baina azkenien eskertzen gube bai, eta zumun post-morten egazpasei asku teknikoa eta burtsuet produktoren lanak egingo duzena, ez da, berak badak izena, zelan aldeuen zonego eta buletzomiserik gure idei hartunde, eta teknikoki ba, pauzutxu bat ara hori erantzua, horren ba, nagoentu ba, honetan urrengo lanerako, gabeiz, irulau, leku, barajetan, zinio diferenti da, diferente zueneko ban, eta ekonomiko gehibe diferenti dien, ma, ordehuna apurti otori. Ordu nazmuxa gozan, ez duxo batea jun, ba, eudan behi dixuk jokatu. Asma bai, asma. Autosufizientzizite hori, gaur egunin, baraki hau, ba, bizkate prekaizu gana, ba, gauza, gauza, gauza, dira asko balizura abelako eta hori, baina ez eta adibidez, bazkaintzen dabenaz. Osa, talde gire zortzen da bene impactu, bero lortzeko hortzeko hor eurak e, lagundu bitzu Horretan baka zuez? Ba, La produktorela nena, nik adibidez, harineuko, zumuneko bueno, grabe gendunien, adibidez, oso askun, grabe gendun, e, lanprea eta txilderaineko nadarkodeko bateriztia gaz, hueligaz, eta adibidez, horren laguntzien ikuste got, Ezen zala bai beragaz grabaten eta bera ideak emoten eta bar, oso ba beraz Da, asko, ere bala diskoak asko pasasanien beren filtroa, be bai, ez? Hortuen, ko partetik... Bai, bai, zoe nioz, da, zein arregluet, be bai, azken nire... Eh, de... Bai, nika bai, klaro, klaro sus, arreglu eta arreglu gaitxik izan zen doka izan, bai, bai, da nahi hori Eta gero, ez lanetik eta kontzertu ere bideratzeko gordun ikuste zuek hanbizu asko, ero zuek ja dakazue estilo bat bai zuzenin eta bai grabazin eko gordun bat antzea funtzionako gara dela. Hombre, hori da ideia, bai yes? ez? Osa, ez dugu grabako gero zuzenien egin esindogun zuzen. Osa, ez dugu, azkenien hori jentien gainat izango zan. Like yes? Gure ikusteko produktsiño larrei egiz, yes, esan horre... Yes sample, rak eta es, gero konserto de peba ba, natural hau bak direkto hau ba, bak eta egual hori alda izen ona edo alda izen txarra eh? baina hori da gaurie mm. Hombre, beti, beti dago adibidez, eh, ostras hamen beste gitarra bat sartzi irugarren abots bat etzen edo diskoan ondo galditxuko zen, gero zuzenien obiamente ezin zuzartu lau gitarra batera eh, bueno, do bai, disparate masu ja hori da gure kasu hor eh? eh, duen Bueno, la guzusa batzuk igual dizko nagutzenak da directoanez. Baia, esties e, beste munduko, o sea, esteguela askori kantaten, kantaten guzie. Ba, parte disko grabateko, ba Bigin Sabuzela, ba kontzertuketan moten Sabise on. Bai, bueno, pentsa gen du un uda urretik, uda urretik edo udan igual zentrateko gehi zaue biskoan preparaten edo albada graba grabatu udan, ba, Entzaren duen ezti eola niru laukon da nire bueno, arte hendoguz bi izen zela apirillen hogeita bi zen egin duen mutrikun hilotxe gaz e, putamadre, por cierto e, dinot e, eure eketa hori, ambienti eda bai zuek egon zinginan e, eta gero hogeita apirillako eta deratzi hare txabaletan e, krisis Drop eta 341 Da, bueno, ingo zapatuen Iparagirren joten dugu beba Anestesia da hankarregaz e, Lanak, ez ausi inbitata Osea, ja, tal dibera, bulleton miserio momentu naktibora Eta direktuk emoteko Dispoztera Ia kontaktun jartenak jentiz egoekin ba, Kontzertuk eta ba, lotzeko Osea, nik esan egea Esasun moru neonginan mutriku nikuiztean ba, Iotzeaz eta josen duena Eta ni nebri asko guztaztan Zenege o sea, <risa> kriti kritikakuna egin eh, egin eh, gila, ziren zako <risa> berabe oso ondo onzan, gainan bienti oso ondo onzan Eta adibidez ba ungo azte bukaeran, eh, eh? ba esaz umorun Baiparagirren anestesia eskotezua Ba, hijauna Eta, ba, ez da, es, igual anestesialako xetalde bat, ba esatezune ba eskola erri xoan ba ahintzuti ukira abena Hori hizirrari ero jatzu, eh, hombre ero bardi mazari eta zue? Motivanti eda, azken nien gu anestesian fanak izen gara adanok. Osa, que, <laughs> imagina, urek azkotie, ahankarrega zue gai, madre dauzela, jo ba, uretzat oso, posgarria, osa, ilut, ganera gaitzien, iparra girren, ba, oso, oso motibata, oso, oso motibata. Oso puzgarri zira, talde batek ba olako aukereak egitek ganea izparagirre lakose areto baten. Osa, ezan bertanera, dakaren aretu oso-oso esangura txurela, e, dakaren sonoria di, zelan dauen prestatute, jentik zemalan etxen da ben ba, aurrateteko konzertu, eta parte, musika talde guztik bertan enzasearen da bela. Bueno, geixen dagoentzat, genik handa zen ginen geixen dago bertan das. Eta, ba, jenti, ba, ba, mohi uten ba, konzertu betan tolatzeko orduun, eta da hor zentzuna aukerak zabaldutzu, ba, anestesiaz eh, ongo aztebuka eran ba, jote ez hori, ba, ostia, bueno, jakine ongo nazelago, eh, ikusteko, ikusteko, eh, ikusteko kritika, <laughs> kritika bat da bueno, zeruek, <coughs> amaitzen juteko jatertulisi zeraren ikustezue hori, ba, anestesiaz jote, ba, anestesia piu bat urte, darule, da Euskal Herri zean joten eta da hori dana zeraren ikustezuen zueen buru, baina zeraren zuen gero ba, Euskal Herriko ez deni ez, es, bera, ba metalengu. Hombre, eh gaur egun Euskal Herriko estenia. Azkenen hartuet eh bueno, una metal, metal anderuonebe itutemazu, ba ma ba bueno, ba estado, estado charto. O me, talik badauz eta inoiz baino ino Kalidade... obia de que galduana hisenda apur bat. Ma por desgracia junto Gastetietako junto guzti eta hori jentiek lehen entretenimentu egitxemana konsertu eta laujati esan Eta gaur egun, ba, beste amarmile gauza dauz. Borden, ba, gauzena gauz, hortan. Eta kalidadi inoiz baino bie, baina... ofertie bai, igual inoiz baino gehiago. Osa, bezin lekepentzeu dauen baino konsertu gehiago gotie. Baina publikoa faltaba apurtxuek generalien. Gu... guk badakibuz eitzegun da guk gauz horregaz. Baina... Ba, bueno, eskartuko esan apurtu bete genti erigitza guzteko dakon. Ez ja metala bakarrik, eh? Beste dozeen eh, ambitutako konsertu bete apurtu bete horiek kulturi ez guztatuko baren. Herriken behorre gaitxeka apurtu lan eitzen da, ez da, bai, astran partetik, zintrinketan partetik, zintiparra irren partetipe bai, da. Bari, bai, guk gu, gu, talde baten egonda gure bier moduen ikustengu guk, genti erigin bai. Ba, gero adibidez, esasun modu, hori ba, aukeredu gitxi eta adibidez, musika estilo guztik, gero, san goror, ba, movimiento social eta gitortsiñela, ba, kritika sozial bat etxea, eh, eragileen modu, ba, pentsate desahogatea hori aukeri aprovechatada, ¿es? Gaur honein ikustu zeu hori sentik ezabela etzen edo orreatxi bakarrik eh ez dela mugiuten kontzertetatik, gero, Facebooken pintzen da betzartada dela <risa> Osea, kritika eta fueras Bai, bai, bueno, lehen ba, mikrofonat alta gozetik, eta ben babakotxa berde telefonatik inpintxean da Eta, dano, posik! <risa> bueno, ez esten, zena <estena> peatute <risa> Ez zena peatute, ba, abibidez euskal erriesan bertan pillo bat euskal talde Eta se metalingurun da eta gero, bueno, aparte, ba, esto poperu gatzeko daengo Osea, Ba, ikusten da, aukera zabal batala, e, ba, gentik kurraten da behelaganea bastanten metal inguruko, ba, bai, dead metal haixan, trasa haixan, black metal haixan, bara, movimentu gor, zeuen artin relazioen hoi baka zue, kontaktuk baka suez. Ba, bai, egizango horiek, bai etz. Osea, de etxo, ba, akizu bai, metal fabreik garako, tal diegik ikarteko, zela, zela, zela, zela, zela, zela, zela, zela, zela, La negocios egarrir bai eske hiru bagarre galdea elegidu, orduan hiru galdiez elegidu eta bueno, urek etor etorti hori, naizeti etorri. Orden bai, tio bat hori dauz, grupo, bai. A. Bueno, Metal Fabrikio bai Hortiz, sortu izan ez, eh? erratir libreriai Bideomon eta gero ba, Metal Esteniai bai bai, bentzat aukeri motiba Astra lakoxe toki bat aurteko eta talde gestionala sartzen bai bai, biskan mobilisateko eta jotoko aukeri ukitsi, eh? ez. Eta bidesi paragerren bai bai eta trinqueta txatuxu bai bai. Orbea bai, eta mundu zeunen kontzertu, gero antolatzen zuenen estilo ezberdina jorratu zuez, ero bakarri metalak ez zanetariko oten da. Claro, Iparragirren bai uki kontuten eh, estaba garrimet, o sea, paraio rock el carteadaus, estilo ezberdina gotaldi o sea, etaus, gente ezberdine. Orduen ba bai ikarten eh, die taldiek zanetarikoek, o se Ez da, hu... ez da zarratzen, ez oh, eh, arlo batean. Adibidez, astran bai piloa kontzortueten di, han bitoz berdina, berdinak, belkarte ezberdinak sortzaku, trinketen be kontzortuko den di, iparagirre ba, niri asko guztetan gaztantoki bat da, eta, bueno, bertako jente haupa bat amendisek, eta, bueno, kitziki-kitziki tartu eluxia matzukau, ezkarek asko zuei una tortearen, sorterik eta horrena opatzu hauek bulotzan miserin aurra beira, Da, espero ero, ba, hamen dik gaurera, ba, bentsat aukerak eixagoa ba, eta zabalagoa ba, dukuitxik kontzertu genmoteko orduin, eta bat izketxoi bat ez tai, baina bentsat bai izosea eta ba, disko potentuak ba, gara bateko. Eskerrik, eskerrik asko. Eskerrik, eskerrik asko. Eskerrik, eskerrik asko. Eskerrik, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba, bueno, gutxiak, hamen gatoz, metalfabrikatik, on besti a batean lakotzu bau, gernikarrak epinek otzu hau. Bestea, ja da mingar talde batean egungoa, jaque lagun arte gainen da Eudak eh ja bate baino gero gaia barri te masultako ban. Da bueno, soantzako betal fabrikatik tu ibe. Zostea be Jakin metalfabrikantz azela Sintonizata bazabiz, entzuten bazabiz Aupa bat, amendik Aztrakogan baratik Eta, bueno, ja Sesinoi beha maitza jungoa Tertulian upeia eskapaten Asia askuz Eta, bueno, amendiz ege asko da dintzuta arren, Da beste a beste batean Amona marzen The Pursuit of Bikins Metalfabrikantz Чайки чинор! Чинор! Чинор! metalfabrikan, da maitzen gabiz gure biharren emanaldi zeixan da horxe, irratzaio libri zeuen trago bat atik iratxeak jakin, zeuen emisi eta zeuen edizioen altzeko jakin irrati libriroela, astrako ganbaran da gauena, eta bueno ba metalfabrikia jamaitzeken epiteko, ba beste talde potentea batez gungoa eudak ameriketan ditatuz eta di nekrofagist epitat disku epitat kan bueno, parkatu Alemani Gaur laususak ingabeiz eta tope <laughs> da, bueno, Beste baik, ba, eutak inlako zatxu hau Hore talde alemana ba, naiko de nabe, da Naiko bueno. den metal progresi gutxen dabe Eta buna, eutak inlata, metafabrikan biaren sesinoi Amatzuko ba, eta agorri perioen agamendixeik Ezkarrik asko entzule guztiai, ezkarrik asko iparegurre Torri asko zene tertulian nuai Eta entzute zuen guztiei. ezkarrik asko I'm most ignorant and mentation ship In the eye the beholder Behold To show from the eye of my faith There shall be sinful In my despair and mentation ship the eye of the beholder.